Hoofstuk 35 Jozef het na buiten gegaan en sy gesin na die huis gebring waar sy reenies gewoon het, en hy dadelijk aan sy dienaars optrag gegee om Jozef sy lastdier te verzorg. Hy het Jozef met Miriam en sy vijf seens en na sy mooiste kamer gebring, waar alles geskitter het van edelsteene, goud en silver. Daar het op 'n wit prachtige gepoleerde marmertafel een aantal beelde van ongeveer een voethoog mooi gevorm uit Korintiese Erds gestaan. En Joosef het die governeer gevra wat die virgeerde voorstel. Die governeer het baie vriendelijk gesê, goeie man, wel, dit is ons goede. Ons word die Rome wetlik verplig om hulle te koop en neer te sit ook al glo ons glat nie daarin nie. Ek wou beskou hulle slechts as kunstwerke, en beskou ek dit ook as die enigste geringe waarde van hierdie afgodsbeelde, maar verder kyk ek altyd met gerechtverdige verachting daarna. Daarop het Jozef van Sirenius gevra. wel, as jy so dink, is jy eindelike mens sonder Elohim en sonder godsdienst. Verontrist dit dan nie jy gewete nie, In Serenius sê, nie in die minste nie, want as daar geen ander Elohim bestaan as hierdie ertsbeelde nie, dan is elke mens immers meer Elohim as hierdie stomme erts, waarin geen lewe is nie. Ek is echter van mening, dat daar een of andere ware Elohim is, wat ewig levend en almachtig is, daarom veracht ek sulke ou onzin. Daarby was Serenius ook ‘n groot kindervriend Daarom het hy na Miriam toe gegaan, waar die kind op haar arms gedraai het, en aan die moeder gevra, of sy nie moeg was, om die kind voordierend te dra nie. En Miriam antwoord, O machtige meester van die land, ek is welis waar al baie moeg, maar my groot liefde vir die kind, laat my alle vermoeidheid vergeet. En die governeer antwoord Miriam, kyk, ek is ook een groot kindervriend, en ook getrouwd, maar die natuur of Elohim het my nog nie met nalatingskap geseen nie. Daarom neem ek vreemde kinder, selfs die van slave aan, net soos wat ek my eie kinder sou aanneem. Ek wil echter da nie sê dat u my ook die niewe sou moes gee nie, want dit is immers u lewe. Maar ek sou u wil vraag, of jy hom ook op my arm sal wil plaas, om hom alleen maar een bykie aan die hart te druk en te liefkoes. Daar Miriam soveel hartlikheid van die governeer ondervind het, het sy gesê, wie so hartelijk is soos jy, die mag die kyntjie van my wel op sy arms neem. Nou het Miriam die kyntjie aan die governeer toe vertrouw, sodat hy hom kon liefkoos. En toe die gouverneer die kynkie op sy arms geneem het, is hy vervul met so'n heerlijke gevoel, soos hy nog nooit geken het nie. Hy het die kynkie in die saal en weer gedra en het met hom ook na by die tafel met die afgodsbeelde gekom. Hierdie naderkom het echter alle afgodsbeelde onmiddellik hulle bestaan gekos, want hulle het soos was op gloeiende eister gesmelk Serenius was hierdier hewig ontsteld en sê, wat is dit nou? Die harde ers het so volledig weggesmel dat daar selfs geen spoor van achter gebleid nie. Jy, weise man uit Palestina, verduid ek dit eers aan my. Is jy dalke maag hier?